بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira Amma ba'ali Ikhata al-iman Kau muslimin dan muslimat Para pemirsa dan juga para pendengar Di mana saja antum berada Semoga Allah Ta'ala Senantiasa Merahmati kita semua Melindungi kita semua dan memberikan taufik serta hidayah kepada jalan kebaikan dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh di dalam mencari kebenaran. Alhamdulillah, nikmat dan karunia ya Allah sungguh tidak terhitung banyaknya. Nikmat yang senantiasa kita rasakan kita pakai kita nikmati lahir dan batin yang tampak dan tersembunyi semuanya semata-mata karunia rahmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur tentunya dengan hati kita meyakini bahwa nikmat datang dari Allah kemudian lisan kita senantiasa memperbanyak zikir puji-pujian kepada sang pemberi nikmat Allah Azza wa Jalla kemudian diikuti sertakan atau diikuti disertahi diikuti oleh perbuatan dan amalan kita diikuti oleh amalan ketaatan kon dalam rangka kita melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. para pemirsa. Juga kita tidak lupa mengucapkan salat dan salam untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kita akan melanjutkan pembahasan syarah aqidah At tahawiyah. Ini pertemuan yang ketiga. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan isi dan misi atau tujuan utama diutusnya para rasul. Sebagai kesimpulan bahwa para rasul diutus oleh Allah untuk membawa tiga isi misi utama. Yang pertama Memperkenalkan Allah kepada hamba-Nya. Yang kedua, menjelaskan kepada hamba, kepada manusia jalan yang akan membawa kepada Allah. Dan yang ketiga, menjelaskan kepada umat manusia balasan perihal dan ahwal pada hari kiamat berupa kenikmatan jaza dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman serta juga ancaman azab yang akan Allah timpakan kepada orang-orang yang berbuat maksiat dan dosa. Itulah sebagai kesimpulan pada pembahasan yang sebelumnya. Kemudian juga Allah menamakan wahyu sebagai ruh Kerana wahyu adalah sumber kehidupan hati dan jiwa Dan juga dinamakan adalah nur, cahaya Kerana wahyu yang menerangi kehidupan manusia Menerangi hati mereka Menerangi jalan hidup Yang akan mereka lalui di dalam Menjalani kehidupan dunia ini Ikhwata liman rahimakumullah Itulah ilmu yang dibawa oleh Rasul Iaitu ilmu al Wal-amal as Ilmu yang bermanfaat Dan amal saleh. Itulah huda wa dinil haqq Wal-ladhi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq Dialah Allah Yang mengutus Rasulnya Untuk membawa Untuk membawa ilmu, menyampaikan ilmu, dan juga untuk mengajak umat manusia ber beramal dan beribadah sesuai dengan tuntunan dan syariat Allah. Ikhtilafan para pemisah rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan melanjutkan penjelasan Imam. Ibn Abi Al-Isa Al-Hanafi dalam syarah Aqidah At-Tahawiyyah menjelaskan Aqidah Al-Sunnah wal Jamaah setelah beliau menjelaskan tujuan dan inti dakwah para rasul dan syarah khusus Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada umat manusia ilmu yang bermanfaat dan amal saleh Maka beliau menjelaskan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah. Ya, yeah. terhadap agama Allah. Ya, yeah. terhadap para Rasul. Bacaan al Imam Ibn Abil Az al Hanafi, rahimahullah, warahim Allahu jami'a imta' al Muslimina. Kata R.A. "Walaihi Billahi, Anu yajib ala ahdin, ala kulli ahdin an yu'mina bima jaabih Rasul imanan aman mujmalah." Dan tidak diragukan kata beliau bahawa sesungguhnya wajib atas setiap individu untuk beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul S.A.W. ke imanan aman mujmalah. Keimanan secara umum dan global Wajib Apa maksudnya Bahawa wajib bagi setiap Manusia Untuk mengimani Bahawa Allah telah mengutus Rasulnya Dan Rasul telah membawa syariat dari Allah Bahawa apa yang datang dari para Rasul adalah kebenaran dan secara khusus nabi yang terakhir khatamun nabiyin Semua yang datang dari beliau adalah kebenaran Semua yang datang dari beliau adalah petunjuk huda Dan kita mengimani bahawa mereka adalah benar Mereka para utusan Allah Ini wajib Wajib diimani Barang siapa yang tidak mengimani hal itu berarti dia bukan seorang yang beriman Ya. Akan tetapi, mengetahui perkara-perkara ya, agama dan syar secara terperinci, ya, secara detail, tentunya ini adalah kewajiban kifayah, fardu kifayah. Olehnya itu beliau menjelaskan: walau iba anna mārifat majābi al-Rasūl al-tafsīl fardun al-kifayah. Dan tidak juga diragukan bahawa mengetahui apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara detail, ya, secara terperinci, terperinci merupakan kewajiban adalah kifayah. Apa maksudnya? Yaitu kewajiban sebagian yang bila sebagian telah mempelajarinya, mengetahui perincian-perinciannya, ya, maka tentunya gugur kewajiban bagi yang lain. Tapi bila semua tidak mempelajari hal itu, maka semuanya berdosa. Ya, fortuqifah ya. Beliau yang menjelaskan hukum belajar, menuntut ilmu. Jadi ada ilmu yang merupakan fortua'in. Ya, kita wajib beriman, mengimani Allah yang Maha Esa, Allah yang berhak diibadati, mengimani dengan para malaikat, utusan Allah. Ya, hamba-hamba <tuh> pilihan Allah subhanahu wa taala ditugaskan untuk mengatur alam semesta dengan izin Allah berbagai tugas mereka mengimani para rasul mengimani kitab-kitab yang turunkan Allah subhanahu wa ta'ala beriman pada takdir beriman dengan Yomil Akhir itu secara global wajib kita imani itu benar hak 6 nah. kemudian hal-hal yang berkaitan dengan keimanan tersebut yang tidak akan sempurna iman seorang kecuali dengan mempelajarinya Kemudian ada pun rincian secara detail ini tentunya tidak wajib ya bagi setiap individu. Karena di antara kaum muslim bahkan kebanyakan dari kaum muslimin awam. Ya. Namun fa inna dhalika dakhilan fi tablighi ma ba'atsallahu bi rasulih. Sesungguhnya mempelajari, mengimani ya, amin ba'da Rasul dan mempelajari apa yang dibawa oleh beliau secara detail harus ada di kalangan para ulama, para thalabul ilmi penuntut ilmu yang mempelajari ajaran Rasul secara mendetail. Ya, akidahnya, ibadahnya. Ya. Karena demikian itu masuk ke dalam tabligh ma'ba'asallahu bihir Rasul. Ya. Termasuk ke dalam perintah untuk menyampaikan ya, tablik, menyampaikan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ke dalam perintah untuk menyampaikan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wadahilun fi tadbur al-Qur'an wa wa fahmi dan masuk juga ke dalam perintah untuk mentadabbur al-Quran. Dan merenungi dan menghayati serta mencermatinya. Kita diperintahkan untuk menyampaikan agama Allah. Ya, Rasul diperintahkan untuk menyampaikan agama Allah. Ya Rasulul Balik Maun Zilailaiq Wa Ilm Tafal Pemabellak Tari Salah Risalah Takhwa Rasul sampaikan apa yang diutus apa yang dikirimkan, apa yang diturunkan oleh Allah. Ya. Jika engkau tidak menyampaikan berarti kau belum menunaikan ya, tugas menyampaikan risalah. Begitu juga Rasul Allah mengatakan dalam Al-Qur'an mintakan Rasul untuk mengatakan qul hadhi sabili adu ila Allah la basiratin ana wa manittabani in jalanku. Ya. Adla basiratin ana wa manittabani berdasarkan ilmu dan juga orang-orang mengikutiku. Berarti para pengikut Rasulullah adalah orang-orang yang menyampaikan, mengajak manusia kepada jalan Allah Nah Kemudian Perintah untuk mentadabur Al-Quran Afallai tadabbarun Al-Quran Kita akan mereka mentadabur Al-Quran Kitabun anzalna mubarakun liyadabbaru ayatih Waliyatadhakkara ulul albab Kitab yang kami turunkan penuh dengan keberkahan Ya agar orang-orang yang berakal, orang yang berpikir mentadabbur, yadabburu ayati. Mentadabbur. Ya. Ayat-ayat Allah merenungi, bukan sekedar dibaca saja, direnungi, dihayati dan dipahami maknanya. Wa ilmul kitab dan juga masuk ke dalam ilmu al-kitab wal hikmah di mana Allah mengutus rasul membawa ilmu al-kitab wal hikmah yang telah ba'ath enam yang ابو الذي ba'ath fil ummiyin rasulan minhu yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim alkitab wal rasul yang diutus oleh Allah pada umatnya al yang mereka tidak kena tulis baca apa yang dibawa oleh rasul yaitu membawa Kitab dan hikmah, Al Quran dan hikmah yaitu Hadis. Ya, begitu juga termasuk pada zikir yang diturunkan oleh Allah. Hafiz al dzikir. Inna nahu nazzalna dzikir, wa inna luhulahafizun. Kami yang luhulkan dzikir, wahyu dan kami yang menjaganya. Ini yani termasuk dalam perintah untuk menjaga zikir al, al Quran. Perintah Allah. Kita sampaikan ilmu, kita pelajari, kita ajarkan. Waduailal khair, udoo ila sabil rabbika bil hikmati wal mauizah hasanah serulah manusia pada jalan ربmu dengan hikmah bil hikmah wal mauizah nasihat yang baik wajdal mujadalah ya dengan baik dan termasuk ke dalam al amru bil ma'ru wal amri bil ma'ru wa anil munkar wa ad'u ila sabili rabbi bil hikmati wal maw'izati al hasana wal mujadalahati billati hiya ahsan wa nahmi dzalik mimma awjabahu allah 'ala al jadi kita mempelajari ilmu yang dibawa oleh rasul ilmu yang diturunkan allah kepada rasul kemudian disampaikan ke rasul pada umatnya ilmu yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah diperintahkan untuk dipelajari inilah ilmu yang sesungguhnya ya. dan ini termasuk dalam dakwah ini termasuk dalam tabliq risalah ini termasuk dalam menjaga wahyu menjaga Al-Quran nah, Allah telah menjamin akan menjaga Al-Quran kan tapi Allah membangkitkan ya, dari umat ini dari hamba-hambanya orang-orang yang menjadi penolong Al-Quran. jaga, mempelajari ilmunya. Menepatkan hikmah dan isi kandungannya. Naam. Termasuk ke dalam Amar Maru Nahi Munkar. Naam. Maka pada hakikatnya orang yang mengajak kepada ilmu Al-Quran dan Sunnah. Adalah orang sedang beramar ma'ru. Orang yang mencegah dari perbuatan kesyirikan dan bidah. Orang yang sedang melakukan Nahi Munkar. Kuntum khaira ummatin, uchrat lina, stakmoruna bil ma'arubat dan huna anil munkar, watuminuna billah. Kalau umat yang terbaik, ya. yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh mereka kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah. Nah, yang hadir yang rahimakum Allah, maka kewajiban kita untuk bersungguh-sungguh mempelajari ilmu Al-Qur'an was-Sunnah. Inilah agama Allah. Tidak, agama, tidak ada agama selain itu. Ya. Tidak ada agama selain agama yang telah tertradam Al-Qur'an dan Sunnah. Apapun bentuk nama dan istilah yang bermunculan di zaman-zaman ini dan ya yang membingungkan umat dan pembodohan terhadap umat pendangkalan terhadap akidah mereka. Istilah-istilah yang sama sekali tidak ada nilainya dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Ya, itu hanya pembodohan terhadap umat, Pendangkalan terhadap akidah dan keyakinan umat. Ya, itu sangat berbahaya. Oleh kerana itu kita waspada. Ya. Itu yang wajib syarat perlu kifayah wajib pun adalah kifayah amanahimunqat bila sebagian telah beramal amanahimunqat ya mempelajari ilmu Al Quran dan Sunnah ya Alhamdulillah para ulama telah melakukan para doa para dai ila Allah. para dai dai yang mengajak kepada Al Quran pada Sunnah pada ilmu yang benar kemudian sarana sarana pendidikan dari tingkat yang terendah sampai yang tertinggi Merupakan bagian dari dakwah Dan termasuk ke dalam perintah untuk menyampaikan agama Allah Wama ma yajbu ala a'yanihim Adapun yang wajib terhadap individu setiap kaum muslimin Wahada yatanawa'u bitanawi kudurahim kudarihim wahajatihim wa ma'rifatihim wa ma, ma umira biya ini tentunya berbeda-beda tidak sama sesuai dengan kemampuan mereka ya kapasitas dan juga hajat mereka dan kemampuan ya tingkat keilmuan dan makrifah mereka dan apa yang diperintahkan terhadap individu tersebut tidak sama walajibu ya. alal ajiz an samai ba'dil ilmi aw an pemahaman dikiqih ma wajib al-qadir aladzalik tentunya tidak wajib terhadap orang yang tidak mampu untuk mendengarkan mempelajari mendengar mempelajari ya memahami perkara-perkara yang detail dalam Islam ini yang hal itu wajib diketahui bagi orang yang mampu mengetahuinya enggak sama orang awam dan orang yang sebagai penuntut ilmu ya tentunya tidak sama dalam hal ini وَيَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِيَ النُّصُوسِ وَفَهِمَهَا مِنْ عِلْمِ التَّفْسِلِ مَا لَا يَجِبُ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعَهَا wajib bagi seorang yang mendengar dalil-dalil nas-nas dari Al-Quran dan hadis dan memahaminya ya, min ilmi tafsil, ya, untuk mengetahui secara terperinci apa yang tidak wajib bagi mereka yang tidak mendengar dan memahaminya na'am wa yajibu ala al-mufti wal muhaddith wal hakim ma la yajibu ala man laysa kadhalik wajib atas seorang mufti muhaddith al hadith seorang ulama hakim iaitu sebagai uh, qadi atau uh, sebagai qadi dan juga hakim ma la yajibu ala man laysa kadhalik yang tidak wajib ya atas orang-orang yang bukan seperti mereka jadi yang intinya beliau ingin menjelaskan bahawa, dalam menuntut ilmu, dalam mempelajari apa yang dibawa oleh Rasulullah oleh Sallam, ilmu kitab dan sunnah itu secara umum wajib kita mengimani, ya, bahwa apa yang dibawa oleh Rasul kebenaran tanpa ada keraguan sedikit, ya, bahwa Rasul diutus oleh Allah subhanahuwataala untuk membawa agama ini. Adapun secara terperinci perkara-perkara yang mendetail dalam urusan agama ini. Ini tentunya secara hukum asalnya fardu kifayah. Ya. Bila sebagian dari para ulama para thullabul ilm mempelajarinya, tentunya kewajiban tersebut gugur bagi mereka orang-orang yang awam, yang mayoritas kaum muslimin. Ya. Kemudian juga bagi syara'in di pintu juga tidak sama kewajibannya sesuai dengan kemampuan. Ya tingkat pemahaman dan juga uh, kemampuan mereka di dalam memahami dalil-dalil wajib bagi mereka yang mendengar dalil untuk memahami dalil tersebut secara terperinci. Yang demikian itu tidak wajib bagi mereka yang tidak men pernah mendengar hal itu. Nah, begitu. Seorang ulama, mufti, seorang guru, dosen, wajib untuk memahami. Orang mereka pelajari yang mereka dengar dari Al-Quran dan Sunnah. Yang demikian itu tidak wajib bagi orang-orang yang mungkin awam tidak pernah mendengar dan mempelajari hal itu. Itu ya perincian tentang masalah kewajiban dalam menuntut ilmu tersebut. Kemudian beliau melanjutkan wajib bagi yang uraf anna amma ta manzala fi hadal bab atau aajiza fihi an ma'rifatil haqq dan hal yang perlu diketahui. Bahwa mayoritas orang-orang yang tersesat Orang-orang yang terjerumus ke dalam kesesatan di dalam bak ini Dalam menuntut ilmu, mengetahui kebenaran Dan orang-orang yang tidak mampu mengetahui Al-Haq Apa penyebabnya? Artinya, atau kesimpulannya Apa penyebab utama orang-orang yang sesat dari jalan Allah? Apa penyebab utama orang-orang yang tidak bisa mengenal Al-Haq? Kenapa? Ya, jawabannya fa'inna mahu lihat favoriti fitba imajabir Rasul. Watarki nazar walidzillal al-musli ila ma'rifatinya. Ya, penyebab utamanya adalah mereka ya favorit, yaitu menyanyiakan, tidak memperhatikan, tidak mempedulikan, tidak mengindahkan fitibai majaibir rasul untuk mengikuti apa yang dibawa oleh rasul maka tidak peduli mereka tidak memperhatikan tidak ada perhatian sama sekali wa tarkin dan juga tidak melihat memperhatikan menganalisa wal dan beristidlal berdalil ya al musli ma'rifatihi yang akan membawa kepada apa untuk mengetahui hal itu itu yang menyebabkan datang Al-Qur'an datang hadis Nabi Al-Qur'an ada pada mereka, hadis ada pada mereka. Ya. Ada semua. Lengkap semua, tapi mereka tidak mau mempelajari. Tidak mau bersungguh-sungguh untuk mempelajari. Dengan alasan ya. Cukup apa yang kami warisi dari para leluhur, tradisi budaya kami. Dia enggak mau belajar. Ya, kalaupun dia membaca Al-Qur'an, kata membaca Al-Qur'an, enggak mau merenungi dan menghayati, mentedakur. Ya, dia hanya mengatakan kami cinta hanya pada Rasul, tapi enggak pernah mempelajari hadis-hadisnya. Sementara hadislah sumber ilmu, sumber kebenaran. Ya, kemudian pun kalau dia mengatakan dia tidak mau menggunakan akalnya untuk memahami beristidlah berdalil, artinya Bagaimana dia itu bersungguh-sungguh untuk mengetahui hukum yang terkandung dalam hadis tersebut atau ayat-ayat Al-Quran. Artinya mereka berpaling, tidak mau menerima, tidak mau mendengar. Sehingga apa yang terjadi, mereka berpaling dari kebenaran dari Kitabullah, maka sudah, ya, merupakan, ya. Sunnatullah dan ketetapan Allah Setiap yang berpaling dari kebenaran pasti akan sesat Sudah merupakan keputusan Allah Setiap yang berpaling dari kebenaran Pasti tidak sesat Dan kebenaran sumbernya wahyu Bukan akal Bukan perasaan Ya Bukan lewat mimpi Ya akanthi wahyu yang diturunkan oleh Allah apa itu Al-Qur'an Al hadis maka barang siapa mencari agama selain dari yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, pasti sesat enggak perlu kita menyebutkan dalil-dalil yang banyak atas kesesatannya Allah telah menghukumi hal itu simak firman Allah Subhanahu wa taala Walhamma aaradu, namp. Ini masih perkataan Imam Ibn Abil Is. Walhamma aaradu an kitab Allah mereka telah berpaling dari kitab Allah bolu, mereka sesat. Allah mengetahui, akal manusia tidak mampu untuk sampai mengetahui perkara-perkara yang merupakan kemaslahatan mereka. Tapa banyak orang-orang yang kata mereka orang yang cerdas, orang yang jenius mereka sesat kerana akal mereka tidak mampu mengetahui secara detail kemaslahatan diri mereka apalagi orang lain maka kata Allah Subhanahu kemakala taala Fa'imma inma minni hudaa faman ittaba'a hudaaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahum ma'eeshatan dhanka wa nahshuruu yawmal qiyamati a'maa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 telah dikumpulkan oleh para ulama, telah jelaskan mana hadis yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu dan yang lainnya. Enggak ada lagi hujjah, telah jelas semuanya. Sempurna agama ini. Maka kata Allah bila datang petunjuk-Ku kepadamu, famanittaba'a hudaya barang siapa yang mengikuti petunjuk petunjuk Allah, fala yadhillu wa la yishqa. Dia tidak akan sesat di dunia ini wa la tidak akan sengsara di akhirat kelak tapi sebaliknya waman a'ratha 'an dzikri barang siapa yang berpaling, berpaling dari peringatan peringatan Allah dalam Al-Quran dan sunnah ya dzikr Al-Quran innana nahnal nazalna dzikra wa innahu lahadidun ya berpaling dari wahyu berpaling dari jalan Allah berpaling dari agama Allah berpaling dari sunnah Rasul berpaling dari ilmu yang benar Ya. Apa kata Allah, fa innalahum ma'ishatan dangkah, baginya kehidupan yang sempit. Para ulama menjelaskan kehidupan yang sempit di sini kehidupan yang sengsara di tiga alam. Alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Kehidupan yang sempit. Di dunia dia sesat kendati dia memiliki kekayaan. Kendati dunia kekayaan dia miliki tapi hidup hidup yang sengsara. Karena atolah artis kok kekayaan harta yang tidak akan dibawa mati. Ya. Kat Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengikuti petunjuk, dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Barang siapa yang berpaling bagi kehidupan yang sempit di dunia, alam barzah, alam akhirat. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada kami bangkitkan kami kumpulkan mereka. Digiring oleh Allah ke padang mahsyar dalam keadaan buta. Audi bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, ya Tuhanku. Kenapa engkau kumpulkan kami atau kumpulkan saya dalam keadaan buta? Dulu saya melihat." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala Betul. Sungguh, demikian halnya. Kamu dahulu di dunia melihat. Kan tapi datang kepadamu ayat-ayat kami. Datang kala Allah wa kala Rasul. Datang para da'i, para mubaligh menyampaikan ini Al-Quran, ini Sunnah. Ini akidah yang benar, ini amal yang saleh, Ini perbuatan syirik, ini perbuatan bid'ah, ini ma'asiat. Kamu tidak mengindahkan hal itu. Kamu berpaling. Ya kan tapi yang kamu kedepankan apa tradisimu budayamu warisan para leluhurmu nenek moyangmu dengan berbagai alasan ya hawa nafsumu diikuti hawa kenapa pada hakikatnya setiap orang yang tidak mengikuti al-haq yang datang dari Allah Rasul pada hakikatnya dia hanya mengikuti hawa nafsu dia sebagai budak hawa nafsu disadari atau tidak Maka kata dibalas oleh Allah, jaza'an wifaqah. Balasan yang setimpal. Ya. Al-jaza' al-jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Tadkala mereka berpaling di dunia. Tadkala mereka menutup mata. Kendali mereka melihat pada hakikatnya, menutup mata dari ayat-ayat Allah tidak mau melihat, memperhatikan. Allah balas dengan balasan yang sama. Allah tidak zalim. Hamba atau manusia yang menzalimi dirinya. Laitu kata Allah subhanahu wa ta'ala, Kamu melupakan. Bagaimana dia melupakan? Tidak mau mengikuti. Tidak mau mendengar. Tidak mau mempelajari. Tidak mau menyampaikan. Bahkan, yang dia ikuti, yang dia perjuangkan, yang pertahankan budaya dan tradisinya. Itu yang lebih dia cintai Itu yang lebih dia sukai Daripada Allah wa al Rasul, Maka dia berarti telah melupakan hal itu Maka juga pada hari ini kamu dilupakan Bagaimana dilupakan? Dibiarkan oleh Allah Allah tidak lupa, tahu siapa mereka ya. Tapi maksud Allah melupakan Diri mereka dilupakan Yaitu mereka dibiarkan oleh Allah dalam azab dan kesengsaraan ikhuwat ali ma rahimakumullah ya alaikanaitu kata imam kata sahabil jalil turjuman alquran wa habrul ummah ibnu abbas radhiyallahu anhuma qala ibnu abbas radhiyallahu anhuma takaffalallahu liman qara alquran wa amila bih aw amila bima fihi Allah Ya Zilla di Dunia, ولا يشق في الآخرة. Maka baca ayat ini. Ibn Abbas kita tahu siapa Ibn Abbas ahli tafsir, ya. yang mendapatkan keberkahan doa Nabi Allahumma fakihu fi din wa alimhu ta'wila ya Allah berikan keilmuan pada Ibn Abbas dan pemahaman terhadap tafsir Al Quran. Ya. Kata beliau radhiyallahu anhuma wa anas sahabati ajma'in Allah menjamin barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isi kandungannya perhatikan para pemirsa rahimakumullah bukan sekedar membaca Al-Qur'an banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi juga sesat kenapa itu terjadi apalagi di zaman sekarang ini ya Al-Qur'an di Ya. Dia membaca Al-Qur'an untuk mendapatkan dunia. Ya. Dengan suara yang merdu dia membaca. Tapi dia tidak paham apa yang dibaca. Apalagi mengamalkan. Jadi tidak jamin, tidak menjamin orang yang hafal Al-Qur'an hanya sudah menghafal dan dia baca tapi tidak mengamalkan isi kandungannya maka Quran akan menjadi hujjat atau menghujat dia. Karena yang bermanfaat ahli Quran yang sesungguhnya dia membaca, memahami, mengamalkan isi kandungannya. Dia membaca ayat Al-Quran wa ma sebagai contoh wa ma atakumur rasul fakhu anhu fantau. Apa yang datang dibawa oleh Rasul, ambil, terima, amalkan. Apa yang dicegah, tinggalkan. Tapi perbuatannya, datang perintah Rasul, datang sunnahnya, enggak mau ditolak. Yang dia terima apa? Yang diamalkan apa? Tradisi dan budayanya. Cukup. Bahkan dia terang-terang mengatakan, bahawa Islam kami lebih baik, daripada Islam Arab. Ya, subhanallah, sungguh, begitu telah jauh, jatuhnya akal manusia pada jurang yang sangat dalam dalam kesesatan tatkala mengatakan Islam mereka lebih baik dibanding Islam dibawa oleh Nabi Arabi. La haula wala quwwata illa billah. Anda tidak kenal pada Islam. Anda tidak akan jadi muslim kalau Nabi tidak diutus oleh Allah dari suku Arab. Qabila Quraisy Al-Hasimi Al-Qurasy. bagaimana Islam anda lebih baik dari Islam Nabi Islam dibawa oleh Nabi Al-Arab Allah tahu bahawa orang Arab Nabi dari keturunan Arab Allah tahu mereka orang yang tulus memperjuangkan agama maka Allah pilih Rasul dari keturunan Arab dari suku yang paling mulia dan Allah pilih pejuang-pejuang agama dan para sahabatnya dari kalangan Muhajim dan Ansar dari Aus dan Khad dan juga kaum muslim beriman Allah tahu kena mereka yang tulus berjuang untuk agama Allah maka pernyataan-pernyataan orang-orang yang mengatakan Islam kita lebih Islam Arab ini kesombongan yang nyata bertaubat kepada Allah dari kesombongan itu sebelum kematian datang dalam kondisi yang seperti itu tidak ada jaminan selamat kecuali orang mengikuti al-haq mengikuti al-Quran dan mengamalkannya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang diturunkan oleh Allah adalah Al-Qur'an dan sunnah. Dia tidak sesat di dunia dan tidak sengsara di akhirat kelak. Berarti pemahamannya barang siapa yang berpaling dia sesat di dunia dan sengsara di akhirat. Ini Suatu kenyataan kebenaran tidak bisa dibantah. Ya, begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Wa Waqiru wa an Aliyin radhiyallahu an, ya, diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam sunannya dan yang lain dari Ali bin Abi Talib, ya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kendati hadis ini kata para ulama, maknanya sangat bagus sekali. Tapi secara isnad, secara sanadnya itu ternyata tabib dan itu lebih ya sahih. Bahwa itulah perkataan diwarakan dari Ali bin Abi Thalib. Kita baca, ya, kenapa begini? Yang dinukil oleh Imam Ibnu Abi Izzah Hanafi. Ya, kalau Rasulullah SAW, inna hasa fitan sesungguhnya akan terjadi fitnah fitnah yang begitu banyak sudah ke itu terjadi? sudah fitnah di zaman sekarang ini fitnah syubuhat dan syahawat yang luar biasa fitnah syubuhat pemikiran inilah zaman yang bergejolak ya yang menjamur berbagai syubuhat-syubuhat sehingga banyak yang bingung banyak yang sesat Sampai-sampai Pernyataan yang betul-betul batil Sebatil-batilnya masih juga Dipertahankan Berbagai istilah-istilah disematkan Pada Islam, jelas Islam hanya satu ditambah Istilah-istilah yang lain Islam Nusantara lah, Islam inilah Islam itulah, na'udzubillah Masih juga ada yang mempertahankan Dan membela hal itu Keragagan subhat yang telah menghantui dan telah merusak pemikiran manusia fitan, apalagi fitan syahwat, hawa nafsu, naung subilamintali. Lalu bagaimana solusi dan jalan keluar dari hal itu? Bagaimana jalan selamat? Kau tu bermanah Ali bertanya bagaimana jalan keluar Rasulullah? Bagaimana jalan selamat? Bagaimana solusi dari hal itu semua bila difitnah? Kata Kitab "Fihi nabawu man qablakum, wa khabaru man ba'dakum." Jalan selamat Kitab Allah. Ini benar. Karena Rasul mengatakan, "Taraktuhi amrayni. amraini, lantazillu ma intamassatum bihima." Kitab Allah dan Sunnah. Ada dua perkara yang aku tinggalkan pada kalian kata Rasul. Kalian tidak akan sesat. Selama lamanya, selama kalian berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Artinya, seorang akan sesat bila meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Kitabullah fiina baumang kablagum. Dalam Kitabullah Al-Quran berita-berita umat sebelum kalian, dan juga khabar berita tentang umat-umat badekum. -umat. Artinya, apa yang terjadi di akhirat telah ada berita dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Wahyakumu mabayinakum dan yang sebagai hakim di antara kalian awal fasil Itu perkataan yang tegas jelas lesabil hazal bukan ya perkataan yang main-mainan atau ya permainan atau sia-sia belaka. Mentera kau min yang kasam para ya orang-orang atau mungkin pemimpin para pemimpin pemimpin atau yang para penguasa yang meninggalkan apabila meninggalkan kitabullah qasamallahu Allah akan binasakan dia. Wa man huda fi ghairihi adallallahu barang siapa yang mencari petunjuk mencari hidayah Saban hari kita berdoa selagi dia solat ya telah bagaimana bentuk solat dan ya cara tata kecaranya selagi dia solat pasti mengucapkan ihdinash siratal mustaqim Tunjuk kami ya Allah kepada jalan yang lurus Siratul mustaqim Ma huwa siratul mustaqim Ya Cukup hanya berdoa Tidak berusaha Siratul mustaqim Agar kita betul-betul mendapat hidayah Pada siratul mustaqim Ya ikuti Ikuti Al-Quran Ya famanibtaqal huda Fi ghairihi adallahullah Beran siapa mencari petunjuk Di selain Al-Quran Mencari kebenaran Ya, dari selain Al-Quran, Allah Allah, pasti Allah sasadkan. Wahuwa hablullah al-matin, itulah tali Allah yang kokoh, wa'atasi mu bihablillahi jami'an, wa'latafurraq. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, dan jangan bercerai berani. Hablullah al-Quran, sunnah. Wahuwa zikrut hakim dan zikir yang bijaksana, artinya yang penuh dengan hikmah. Peringatan yang penuh dengan hikmah wa huwa siratul mustaqim jalan Allah yang lurus wa huwa allazi la tazigh bil hawa yang tidak bisa ya di selewengkan oleh hawa nafsu wala taltabis bil Yang tidak bisa di dikelabui ya di tercampur aduk oleh lisan dengan ya lisan manusia la taqdi Keajaibannya tidak pernah berhenti tidak pernah habis tidak pernah terputus La tashba' min ulama Ulama tidak pernah bosan dan merasa kenyang dan puas Dari mentadabur mempelajarinya Mengkalahubihi sadat Barang siapa berbicara dengan Al-Quran Pasti benar Man amilabihi ujir Barang siapa yang mengamalkannya akan dapatkan pahala Berarti barang siapa mengamalkan Selain yang tertalam Al-Quran Tidak sesuai dengan tuntun adal rasulnya Tidak dapat pahala Man hakama biya adal Barang siapa yang berhakim dengan Al-Quran Pasti adil Wahdah ilaihi hudailah syaratul mustaqim. Barangsiapa yang menyeru kepada Al-Quran pasti akan mendapatkan hidaayah untuk mengikuti dalam syaratul mustaqim. Ila dari dalikah min ayat wal hadith ad-dalilah ti ala misli hadal ya dan begitu juga ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan kepada makna ini. Subhanallah. Nampak hadis ini sebagainya sampaikan tadi, Kendati dalam sisi sanatnya, ya riwayatnya sangatnya twaif tapi yang sahih mauquf pada Ali bin Abi Talib. tapi maknanya sebagai kata Syalbani dalam ya uh, komentar beliau dicatatkan kaki dari uh, syarah aqidah tahawiyah ini kata beliau hadis jamilul makna ini hadis ini maknanya bagus sekali dan tidak bertentangan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis dengan al-qur'an itu sendiri benar begitulah hakikatnya Itulah hakikat Al-Quran. Kesimpulannya, Barabun insya rahimahkumullah, anda ingin selamat, maka ikuti Islam yang dibawa oleh Nabi. Kalau anda memilih kesesatannya, terserah anda, tidak ada yang memaksa. Anda akan merugi. Anda menyesal. Pada hari yang tidak bermanfaat penyesalan, buka mata anda. Buka telinga, dengarkan, buka pintu hati. Jangan mau dibodoh bodohi Karena mereka tidak akan bermanfaat di hadapan Allah bagimu. Di akhirat mereka tidak akan bermanfaat, mereka akan berlepas diri. Siapapun yang diikuti lesu di dunia ini dan dia sesat, tidak ada hujah bagi dia di hadapan Allah. Ya Allah saya mengikuti si fulan, imam saya Pendiri organisasi ini dan serusnya, ko saya, bos saya, guru saya, ustad saya, mayenfa tidak bermanfaat. Yang hanya akan bermanfaat madaajet tulumursalin. Apa yang kalian terima dari seruan para nabi? Man nabi nabi yang kau ikuti. Bukan siapa imam. Bukan siapa ustad. Bukan siapa guru. Bukan siapa buya. Bukan siapa pak yai atau dan seterusnya. Istilah-istilah bagi orang-orang alim dan berilmu. Ma yanfa' Tidak bermaksa Allah SWT. Yang bermanfaat Siapa Nabi yang kamu ikuti? Jawabnya Muhammad SAW. Tapi jawaban tersebut juga tidak bermanfaat Sekejap ucapan lisan. Akan tapi jawaban yang Terbukti Dalam realita kehidupan Seorang hamba Kalau mengatakan mengikuti Rasul Tapi amalannya Mengikuti amalan yang beda dan jauh dari sunnah Rasul Juga tidak bermanfaat Iqhutalimah rahimakumullah Kemudian kata imam Ibnu Abil Isal Hanafi Wala yakbalu Allah dengar dan perhatikan wala yaqbalullahu minal awwalin wal akhirin dinan yadinuun illa an yakuna muwafiqan li dinihi alladhi shar'ahu Allah alladhi shar'ahu ala alsinati alaihi wasallam ini kesimpulannya dan Allah tidak akan menerima agama dari manusia dari awal manusia sampai akhir jadi seluruh umat manusia, yang pertama sampai yang terakhir, tidak akan meneriakkan agama yang mereka ikuti, ya dari manusia yang pertama sampai yang terakhir, ilah an yaku namu awfi kan kecuali agama suatu yang sesuai dengan agama yang disyariatkan oleh Allah kepada para Rasulnya. Jelas ini akidah pegang akidah ini pertahankan itu keyakinan jangan mau dibodoh-bodohi dengan mata Islam ini ini menjelaskan pada kebatilan apa yang didengungkan yang dipiralkan di sekarang ini Islam Islam Nusantara apakah itu Islam yang disyariatkan oleh Allah kepada para Rasulnya jawab dengan tegas nama atau tidak enggak perlu yang menghabiskan waktu berdebat ke sana sini, ini maksudnya. Tanyakan, apakah itu Islam yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya? Enggak ada jawaban yang ketiga. Ia atau tidak? Kalau iya, mana buktinya? Mana dalilnya? Kalau tidak, Isa ya, saya tinggalkan. Ya kenapa kita menghabiskan waktu umat terpecah belah dengan istri istri yang seperti itu kenapa ahli ilmu tokoh masyarakat menutup hakikat yang sesungguhnya apakah ini pembodohan terhadap umat pendangkalan akidah atau ada tujuan lain makar di balik itu semua sungguh hal yang sangat menyedihkan kita tatkala kondisi umat sudah dalam tubuh mereka ya virus-virus perpecahan telah menjangkit kelemahan ya menyebabkan umat tidak berdaya hampir hilang jati diri mereka muncul istilah-istilah yang memecah belah umat ya jika Nabi SAW saja tatkala kaum muhajirin membangkit ya lil muhajirin ya lil anshar Wahai muhajirul ansar, mari kemangkat nama-nama yang syar'i. Ya. Istilah muhajirin wal ansar, nama yang terdapat dalam Al Quran mina sabiqin al awlin la muhajirul ansar. Ya. Nama yang mulia, tidak ada yang bermasa dengan nama tersebut. Tatkala hal itu diangkat oleh para sahabat dengan tujuan yang ingin membanggakan, ingin mengangkat siapa mereka lekan muhajirul ansar. Maka kata Nabi dha'ha fa'inna ha-muntina tinggalkan tu busuk. Kerana akan membuat dapat pecahan. Apalagi dengan istilah istilah tidak ada dalam Al-Quran sama sekali. Allah hanya menamakan kita muslimin. Dan Allah mengatakan, Inna dina inda Allahil Islam. Agama salah Islam. Allah mengatakan, Wa mayatagir al-Islami dinan. Mencisa lain Islam. Wala tamutunna ila wa antum muslimun Jangan kalian menikah Kecuali dalam keadaan muslim Enggak ada Tambahan-tambahan lain Allah tidak pernah mengatakan Inna dina inda Allahi Islam Enggak ada seperti itu Waspada Maka kata Imam Malik Rahimahullah Ma'lam yakin yooma idin dina, fa la yakin yooma dina, laan Allah yaqul yooma akmal tulakum dinakum wa atmamtu alaiyum naimati wa raditulakum islam dina. Sesuatu yang tidak pernah menjadi agama dan ajaran pemahaman di zaman Rasul tidak akan pernah menjadi bagian dari Islam, ajaran Islam untuk selama-lamanya. Kendati orang-orang yang ingin menghancurkan Islam menyematkan itu ke dalam Islam. Inilah fitnah yang sesungguhnya. Kalau hal itu muncul dari orang awam, fitnahnya tidak seberapa, tapi tatkala hal itu muncul dari tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi panutan umat, ini yang sangat ya. Membuat hati kita bersedih kita menangis tatkala panutan umat tidak selagi menjadi panutan bagi umat umat butuh figur yang akan menggembleng mereka untuk kembali pada agama Allah dan Rasul mari kita ajak umat ini kepada agama Allah mari kita tulus kan niat betul-betul memujakan agama Allah. Ihwalil marhimakumullah. Kata Imam Malik apa yang tidak pernah menjadi agama di zaman Nabi tidak akan pernah menjadi agama selama-lamanya. Cukup nah muslimun. Muslim yang mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah yang ajaran tersebut dipahami oleh para sahabat. Ini yang kita ikuti. Cukup. Ikut. Ya, itulah akan mempersatukan umat. Ya khodza lilliman rahimakumullah maka teruslah belajar kenali agama kita ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Al-Arabi entabih Ya Nabi Al-Arabi Allah memilih nabi dari keturunan Arab Ya Ya khodza lilliman rahimakumullah Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, terus kita mengkaji, mempelajari agama Allah ini, Al-Quran dan Sunnah menjadi bekal bagi kita. Kita yakin inilah akan bisa, bi'inni dengan izin Allah akan menyelamatkan umat dari berbagai kesesatan. Kalau mereka berpaling, ya kita akan melihat umatnya semakin jauh, bukan semakin baik. Atau jumlah mereka yang banyak, tidaklah ada arti, bahkan buih, karena tidak ada kekuatan. Ya, kena pondasi rapuh, pondasi lemah, mereka terombang ambing, gelombang hawa nafsu dan shubuhat, waliahu billah. Maka teruslah berjalan di atas syaratan mustaqim, pegang agama Allah, amalkan, mohon kepada Allah untuk diteguhkan hati kita di atas agama Allah. Allah mengatakan, Rasul mengatakan, Ya, doa beliau. Ya mukalli balqul, tafadzkan bi ala dinik, ala dinik, agamamu ya Allah apa agama Allah Islam? Inna dinnya Allah Islam. Ada agama selain itu enggak ada. Ya, itulah agama rahmatan lil alamin. Wama arsalnaki rahmatan lil alamin. Semoga ini menjadi renungan bagi kita semua, ya agar kita tidak tertipu dengan propaganda orang-orang yang membenci Islam kendati mungkin mereka memakai baju Islam tapi dari sikap perilaku mereka telah terlihat ya, kendati mereka tidak berturus terang mengatakan kebencian, tapi perkataan mereka perilaku, pernyataan tulisan-tulisan mereka sungguh ya, kalau kita lihat dari sifat-sifat kemunafiqin yang ada zaman Rasul itu sungguh, tidaklah jauh kalau pun itu tidak sama Kalaupun ya itu sama. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah di atas kebenaran, dihidupkan di atas sunnah dan iman, dan juga diwafatkan di atas sunnah wal iman. Allahumma amin. Demikian Allahahu a'lam. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima dan selanjutnya kami buka sesi interaktif Sesi soal jawab bagi para pemirsa Ataupun pendengari manapun anda ya, berada Yang ingin bersoal jawab ingin uh, bertanya langsung Perihal per pembahasan kita Di kesempatan pagi hari ini Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telpon Di 021-823-6543 Atau anda bisa Merimkan pertanyaan di layanan yang singkat Dan Alhamdulillah sudah cukup banyak Di nomor 0819-896-543 Pertanyaan yang masuk ini kesempatan pertama kami akan angkat terlebih dahulu Yosef, pertanyaan di enam amsan singkat ada beberapa pertanyaan senada diantaranya dari Madu Ucup di Karawang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yusat, apa urgensi utama seorang penuntut ilmu yang baru mengenal sunnah karena kami lihat banyak sekali di media sosial mereka yang katanya sudah hijrah dan mulai mempelajari sunnah Tapi sering berkomentar Atau dalam arti Membantah kesesatan Yang banyak tersebar Di media sosial Padahal mereka belum hafal dalil Belum hafal e, ilmu alatnya Namun mereka Mengambil dalil-dalilnya Dari internet-internet yang Katanya bisa dipercayakan Kesohihannya Apakah e, nasihat yang utama bagi para penutup ilmu Terima kasih kerana Nah terima kasih Atas saudara yang bertanya Di Karawang Barakallahu Fik Nah ini realita Yang kita alami Di dunia Maya di zaman sekarang ini Ya bahwa Betapa banyak Orang-orang yang Berani ya untuk berbicara tentang agama tapi tidak memiliki keahlian ya, kemampuan dan keilmuan yang cukup modelnya hanya ya copot sana copot sini dan dia ya gabungkan sehingga dimakunilah masyaallah bantahan ya. dan seringkali Hasil dari copot sana copotnya menumbuhkan dalam dirinya keangkuhan dan kesombongan. Singgul semua di Menurut dia kalau semua tidak cocok kebatilan dibantah. Dia tidak mempertimbangkan efeknya. Ya, tidak mempertimbangkan situasi dan kondisi. Tidak mempertimbangkan banyak hal. Masalih dan mafasi. Jazakumullahu rahimakumullah. Maka bagi para talabul ilmi dan kita semua talabul ilmi. Kita semua talabul ilmi, ilmi. Belajar. Ya, maka berhati-hatilah. Anda yang telah hijrah artinya telah berpindah ya dari selama kehidupan yang ya, kehidupan yang tidak jelas arah kehidupan. Sekarang hijrah. Ya, sehingga kompas sunnah telah mengarahkan hidupnya jalan yang benar. Ihmadillah, bersyukur pada Allah Bersungguh-sungguh belajar Jangan tergesa-gesa Jangan tergesa-gesa Belajar yang benar Pertahankan akidah, pertahankan Ya sunnah, pertahankan ketaatan tersebut Tetapi banyak juga Orang-orang yang Semangat mengikuti al-haq Tapi tidak dibandingkan dengan ilmu Tidak serta dengan ilmu Hanya modal semangat Menyebabkan dia terjerumus ke dalam Kesetatan yang lain Ini memang fitnah di zaman sekarang ini Ya Berbeda kalau dia hanya menukir sebuah artikel Misalnya Dan artikel ini Ya Bisa dipertahankan Atau di diper, Dipertahankan kebenarannya Ya Pertahankan kebenarannya Jelas sumbernya Siapa penulisnya Dan juga Bantahan yang santun Yang berat, beratika yang ya, Susunan kata yang dan santun Yang kelima yang baik Berbeda kondisinya Dia hanya menukil Tapi begitu dia secara ya Dengan sikap yang gegabah dan juga ya Tergesa-gesa Dengan hanya semangat, copor sana, copor sini Kemudian dia rangkai, kemudian dia susun Kemudian sudah, Masya Allah Jadi bantahan Ini jelas tidak, pantas bagi peratullah boleh Ya dia harus sadar siapa dia Ya Dan juga tidak menghalang dia Menyampaikan al-haq Apa yang dia ketahui Ikut nsyir Ya Dan menyebutkan referensinya Narasumbernya Ya Anda pun dengan secara gegabah sekali Kemudian tergesa-gesa Kemudian belum punya kematangan dalam hal ini belum Banyak pertimbangan sisi masalah dan mafsadanya Lalu dia berani Copot sana copot sini Ya dan menebarkan hal itu, ya. Dan seringkali, ya, ditulis sana namanya ada abu-abunya, enggak jelas siapa narasumbernya, abu mana? Ya, memang abu-abu enggak jelas. Ya. maka ini jelas penyimpangan di dalam pelajar dalam ilmu Inilah yang penyebab di zaman sekarang ini semakin banyak para tulabul ilmu yang kebingungan. Dia belum belajar. Syekhnya, tempat dia belajar, ya Syekh Google Ya, begitu Dia mungkin tak pernah membuka Yang namanya sahib Bukhari, sahib Muslim Tafsir para ulama yang muatabar dalam hal ini Tapi semangat itu toh, Maka, semangat, sekedar semangat Tidak disertai dengan Mata-mata lagi yang dalam belajar ini Seringkali semangat itu membawa pada, Ya, bisa membawa pada kebingungan Terlebih lagi yang sangat berbahaya tatkala perkara-perkara yang ya kontemporer, perkara yang besar yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, ya, yang anak-anak muda yang memiliki semangat itu semua berfatwa, mengomentari semua. Ya. Mengomentari semua. Ya, subhanallah. Ini jauh dari cara para ulama Akhlak etika para ulama yang belajar, para thalabul ilmi. Maka belajarlah. Ya. Nah, belajar yang benar akan datang waktunya bila seorang belajar dengan sungguh-sungguh akan datang waktunya dia akan dibutuhkan ya tapi sebelum datang waktunya kita sadar diri ya karena biasanya bila seorang beranikan di sebelum kematangan dalam berilmu seringkali hal itu membawa kepada kegaduan dalam ilmu ya dalam dunia ilmu pergi dakwah maka hendaklah dalam hal ini bimbingan para ulama, para senior, para orang-orang yang alim yang memiliki pengalaman dalam menyampaikan ilmu yang terlihat dari sikap berlakunya yang keterhati-hatian, hati-hati dan juga tidak tergesa-gesa, yang santun ya, yang mempertimbangkan masalah, Itu yang harus dicontoh. Nah. Apalagi zaman sekarang ini. Ya. Hikmah disampaikan ya, oleh para ulama dan secara khusus ya, malam tadi kita mendengar wasiat ya, Seorang murid senior Syekh Albani rahimahullah Syaikh Ali Hasan Al Halabi di Surabaya mengatakan sungguh sangat dibutuhkan yang sangat bermanfaat bagi manusia umat manusia kaum muslimin zaman sekarang antara menggabung antara ilmu al hil, ilmu dan Sifat lemah-lembut dan santun Dan menyampaikan ilmu Ilmu tanpa sifat lemah-lembut dan santun Ya Maka itu Nuksan kekurangan Dan sifat santun dan lemah-lembut tanpa ilmu Itulah kerugian Khusrat Maka ini harus dilakukan La Jangan tergesa-gesa Orang yang tergesa-gesa sebelum datang Waktunya Dia akan Ya terhalangi mendapat kebaikan itu. Demikian wallahu a'lam. Nah, baik sekron di segala Untuk yang bertanya di line up, sangat singkat dan selanjutnya kami beralih di line mentafon. Silakan memberikan kesempatan 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Mohon maaf. Kemana, Bahrudin? Iya, Ibu di mana? Di di wilayah Rusa, saya mau nanya. Iya. Sebelum dilanjutkan, mohon maaf Ibu. dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya, Ibu yang ada di rumah Ibu. Iya, Iya. Berusaha Rusa dikecilin. Iya. Hmm. saya mau nanya ustad hmm? saya punya anak lagi tapi anak ini sudah punya istri punya anak dia hmm. tapi kalau sholat itu terbolong ah, bolong sholatnya kalau hmm. dibangunin subuh sudah saya bangunin dibangunin nah apa itu masih belum bangun ustad terus uh, terus saya itu main laptop kalau saya mau tahu saya itu main laptop terus saya bilang Mm hadirin kamu lebih baik ke masjid kalau sibuk kan enak kalau ke masjid tapi dia selalu enggak mengindahkan saya ustaz. bagaimana mana hukumnya karena saya sudah memperingatkan terus ustaz. Ya, anak ibu tinggal dengan ibu sekarang ini ya. yang punya ya. anak tersebut. Iya. Iya. Baik, terima kasih banyak ditunggu jawaban dan nasihatnya. Assalamualaikum nah, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan ustaz. Waalaikumsalam Ya Terima kasih ya kepada Ibu yang bertanya Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Merahmati ibu, keluarga, anak, ya, cucu dan semua Ya karib kerabat Bahkan kita mohon para semoga Allah merahmati kita semua Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Tentunya sebagai orang tua menginginkan kebaikan bagi anaknya Jadi anak yang soleh Itu cita-cita dan dambaan setiap orang tua Kan tapi Hidayah Tentunya bukan di tangan orang tua Hidayah di tangan Allah Akan tapi sebagai orang tua Apalagi ayah sebagai kepala rumah tangga Bila dia telah menunaikan Kewajiban dia telah mengarahkan anaknya, menggembleng anaknya, menasihati anaknya, ya, untuk kebaikan dan memberikan kepada dia sarana-sarana fasilitas untuk mudahkan dia mendapatkan kebaikan, ya, terus diingatkan, ya, mulai dari kecil sampai dia balik, bahkan tidak henti-hentinya, sampai pun sampai dia keluar kagak bagi itu, yang namanya anak tidak akan mungkin bisa pisahkan dari, ya. Hati dan jiwa seorang ayah atau ibu Dia terus berusaha Bila itu telah disampaikan Ditunaikan Kewajiban tadi Maka tentunya secara kewajiban Telah tertunaikan Permasalahan anak apalagi dia telah balik Apalagi telah menjadi ya Seorang suami Memiliki anak Jadi menjadi kepala rumah tangga Maka perbuatan dia Dosa dia itu dia akan menanggung. Ya. Dia akan menanggung, dia telah balig, telah mukallaf, telah diberi kewajiban. Ya. Naam. Maka bila bila dia meninggalkan salat, maka dia yang berdosa. Bahkan ya. Dila dengan perilaku dan sikap dia itu akan menjerumuskan anak-anaknya dan istrinya. Maka dia juga akan menanggung dosa anak dan istri. Kenapa? Dia tidak memberikan contoh dan tauladan yang baik. Ya. Bagaimana dia akan mendidik anaknya, istrinya? Bila dia tidak menjadi contoh yang baik. Bagaimana dia akan memerintahkan anaknya untuk sholat? Isteri itu menjaga sholat, dia tidak sholat. Kita menginginkan bayang-bayang itu lurus. Tapi kalau tongkatnya bengkok, mungkinkah lurus? Tidak akan mungkin Maka mudah-mudahan sang anak mendengar Saya mendoakan Semoga sang anak mendengar Wahai Seorang anak menginginkan kebaikan Buat berbakti kepada orang tua Adalah wajib Dan bila orang tua Memerintahkan kebaikan Taati Itu merupakan birrul walidain Apalagi seorang ibu yang berbuat baik, berbakti kepadanya melebihi bakti terhadap seorang ayah, ya, tiga dibanding satu. Manabar omak, manabar omak, manabar omak, manabar tumbak. Ya, so siapa yang harus saya berbakti kepadanya? Ibumu, siapa lagi asal? Ibumu, saya ibumu tiga kali. Kemudian terakhir yang keempat manabar kalabuk. Wahai <coughs> seorang anak yang mencintai orang tua yang mencintai anak-anaknya dan istrinya jadilah anda panutan jadilah seorang ayah yang soleh Allah akan memperbaiki anak anda dan juga istri anda sebelum datang penyesalan jangan tertipu dengan masa muda anda Allah akan mempertanyakan an umrik fima afnaki, afnaita Umurmu, kemana engkau habiskan? Ya. Jika hamba-hamba Allah Menginginkan kebaikan Seperti ke malam Dia bangun beristighfar Anda yang Anda lakukan apa? Sungguh sangat jauh dari kebaikan Kalau hal yang seperti itu Oleh karena itu, taati orang tua Sebagai bentuk irul waliden Maka anak-anak anda akan mentaati juga. Jangan Anda salahkan nanti anak-anak tidak mau taat dan juga istri tidak mau taat karena itu penyebab dari dosa dan kesalahan Anda sendiri. Sehingga dahulu para ulama asal mengatakan sungguhnya saya melakukan sebuah dosa kata mereka dan melihat efeknya pada anak dan istrinya. Maukah Anda seperti itu? Allah Maha Adil. Bila anda berbakti pada orang tua Anak-anak anda akan berbakti kepada anda sendiri Apalagi di waktu masa tua Tidak akan anda bersedih melihat tetesan air mata Yang keluar dari mata seorang ibu yang penuh kasih sayang Dari hati, kecintaan kepada anaknya Tidak akan anda bersedih melihat orang tua bersedih Begitu keraskah Ya, sebegitu keraskah terang mengkristal hati anda Bukalah pintu mata hati itu Memohon kepada Allah Selul datang punya salam. Mudah-mudahan, ya, anak ibu yang bertanya mendengar nasihat ini. Sesungguhnya saya inginkan kebaikan bagi diri anda. Makin nasihat saya tujukan pada anak ibu yang bertanya, dan juga mungkin yang semisalnya, apa yang anda cari hidupnya ini? Apa yang anda cari? Dan apa tujuan hidup anda? anak atau keluarga. Iya. Allah mengatakan qu amfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluarga api neraka. Sudah kita menjaga? Anda tidak mengajarkan anak bagaimana salat. Ya. Metoda yang paling efektif dalam mengajarkan anak adalah tauladan. Ya. Tauladan. Mari menjadi contoh yang baik. Dan anda telah berdosa tidak mentaati orang tua karena orang tua memintakan kepada kebaikan kecuali kau mintakan kepada kejahatan. Anda berdosa. Anda telah Anda telah ya, mendurhakai orang tua dan ingat ingat secara dalil secara realita dan fakta. Bukti tidak ada yang namanya orang yang durhaka kepada orang tua yang akan selamat. Dia pasti sengsara. Ingin hidup baik Berbakti lah pada orang tua. Tak ada yang nama dalam sejarah orang yang mulia, orang yang baik, ya, tapi dia durhakat kepada orang tua. Orang yang baik di antar sebab utamanya selain doa adalah kena bakti kepada orang tua. Ya, oleh kerana itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan juga kepada anak ibu yang bertanya. Dan semoga keluarga ibu diperkaiin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertobatan lah kepada Allah, Allah menerima taubat. Di malam hari Allah membuka pintu taubat. Bayangkan ya, seandainya malam-malam digunakan oleh saudara kita tersebut ya membuka laptop digunakan untuk bermunajat berdoa kepada Allah Bukankah Allah Subhanahu wa taala tulib sehingga malam terakhir Membuka peluang bagi kita. Menyedahuni fa'asta jibula, wamenyedahuni. Menyastaufiruni fa'aufirula, wamenyasaruni fa'autiya. Siapa yang memohon kepada aku, Aku akan kabulkan permohonannya. Siapa yang memohon keampunan, aku akan puni dosanya. Siapa yang meminta kepada aku, aku beri. Kenapa peluang ini tidak dimanfaatkan? Tapi ibu juga jangan berputus asa. Terus berdoa. Kena ibu memiliki sebuah kekuatan, ya senjata. Yang terus akan bisa dilakukan itu doa karena doa seorang ibu Atau seorang ibu, seorang ayah kepada anaknya mustajab Maka jangan pernah mendoakan kejahatan baginya Terus ya Allah beri hidayah dia ya Allah Ya Selipkan, khususkan dalam sujud ibu Dalam sepertiga malam tarlim tahajud tahajud ibu Ya doakan dia Semoga Allah memberikan hidayah padanya Dan semoga anak juga sadar Ya Ibu Dia mencintai dia Ya Kenapa tidak bagian dari hidupnya, bagian dari dagingnya, darah dagingnya. Mulai dia mengandung, sampai melahirkan, membesarkan. Sampai dia menjadi orang dewasa, menjadi suami. Tidak bisa dipisahkan. Kena buah dari hatinya. Maka seorang anak sadar dengan hal itu. Semoga kita menjadi orang-orang yang berbakti pada orang tua. Mentaati perintah mereka dalam kebaikan. Dan semoga juga anak-anak kita menjadi orang yang berbakti pada kita. Dengan kebaikan kita berbakti pada orang tua kita. Kerana balasan itu sesuai dengan jenis amalan dan perilaku seseorang. Demikian, yukhtalimah rahimakumullah yang bisa dijawab pada kesempatan yang mulia ini. Kerana waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan Allah SWT, senantiasa merahmati kita, menjadikan kita orang-orang yang selalu mendengar perkataan Allah dan menerima kebaikan dan membuka pintu hati kita untuk menerima ya kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya. Tinggalkan berbagai, ya. Istilah-istilah yang disematkan pada Islam Tidak ada hubungannya pada Islam sama sekali Pertahankan agama Pertahankan akhidah Pertahankan prinsip Jangan dijual Jangan dilepaskan Siapapun yang ingin membelinya Kendati dunia dan isi diberikan kepada anda Nih, dunia, semuanya Anda mau kekuasaan, mau apapun saya berikan Tapi tinggalkan prinsipmu Katakan kepada dia, ambil Sebagaimu duniamu, saya tidak butuh. Saya hanya butuh kepada Allah dan Akhirah. Ini harus kita ciptakan di zaman-zaman fitnah seperti ini. Ya, Semoga Allah senantiasa merahmati kita. Dan semoga ilmu senantiasa membimbing kita jalan kebaikan, benaran. Dan semoga juga akhlak yang mulia senantiasa menghiasi diri kita. Sehingga menjadi seorang muslim yang ideal berilmu, beramal dan berakhlak mulia. Demikian, Wallahu alam wa sallallahu wa sallam abina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin subhanakallahu wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.